Hanni und Nanni schmieden neue Pläne. Die Herbstferien schrumpften zusammen. Eine Woche, zwei Wochen, ein Jammer. Die Hälfte davon war buchstäblich ins Wasser gefallen, so regnete es. Und nun war das Sextet wieder zusammen im Internat Lindenhof, Schlafsaal 8. Anni und Nani, die Zwillinge, Hilda, Jenny, Katrin und Suse. Die Direktorin begrüßte alle Schülerinnen sehr herzlich, die Französischlehrerin Mademoiselle Fürchterlich, würde diesen Spitznamen nicht so schnell verlieren, so fürchterlich regte sie sich über das fürchterliche Herbstwetter auf. Fräulein Kennedy, die Geschichtslehrerin, Fräulein Roberts, die Klassenlehrerin und alle, alle waren wieder da. Die ersten beiden Tage verliefen noch unruhig, aber das gab sich. Oh, Nanni, wenn ich an unseren Anfang hier denke… Ja, ja, Hani. wir waren schon ziemlich verbohrt. Ich wundere mich nur, dass sich die anderen so gut mit uns abgefunden haben. Aber ich kann mich einfach nicht mit Suse Naylor abfinden. Sie ist so schrecklich hochmütig und eingebildet. Vielleicht, weil sie so schlechte Manieren hat und so fehlerhaft spricht. <lacht> ja, und sie ist immer so schlecht gekämmt und ihr Hals ist auch nicht immer gewaschen. Mittag kam Hilda aufgeregt in den Gemeinschaftsraum der jüngeren Mädchen gestürmt. Hallo Hanni, Katrin, Jenny, Suse. Hallo. Wisst ihr schon, dass der Zirkus da ist? Tatsächlich? Er stellt hier ganz in der Nähe sein Zelt auf. Ich habe auch die Ankündigung in der Stadt gesehen. Oh, hoffentlich dürfen wir alle hingehen. Stell doch leiser, Nanni. Doch, doch, ich habe schon mit ihr gesprochen. Jeden Abend sollen zwei Klassen mit ihren Lehrern den Zirkus besuchen, meint die Direktorin. Vielleicht ist es ja nur ein Flohzirkus. Aber Nanni, es ist der Zirkus Galliano. Hier. Habe ich das Programm? Und oh, zeig mal. Schaut, was es alles gibt. Clowns, Akrobaten, oh. tanzende Pferde, schauspielende Hunde. Das ja alles, was man sich nur denken kann. Oh, wollen wir nicht ein bisschen gucken? <lacht> es ist so schönes Wetter heute. Ja, kommt schnell. Los! Hallo. Hallo. Hallo. Hallo, <lacht> ein riesiges Zelt. Oh, seh doch, Annie, die 50 Quer. Wie schwerfällig <lacht> sind da eben das Hörhertropfen. Du, du reißen nur den Zaun nicht um, Nanni. Staunen betrachteten die Mädchen das bunte Treiben auf dem Zirkusplatz. Ein großer Schimpanse mit Hose und Pullover bekleidet, kam an der Hand eines Jungen auf sie zu. Oh, schaut nur den riesigen Affen an. Ui, oh, oh, ist der, der groß. Ist. Sammy ist kein Affen. Er ist ein Schimpanse. Komm, gib Händchen, Sammy. Oh, nein, ich, hab ich auch. Aber Susan, guten Tag, Sammy. Was hast du für große Hände? Damit ich dich besser packen kann. Kommt ihr zu einer Vorstellung? Ich denke schon. Was machst du denn hier im Zirkus? Ich bin Jimmy Brown und habe eine Nummer mit meinem berühmten Hund Lucky. Hey Lucky, komm doch mal her. Er kann nämlich buchstabieren und zählen und... Nein, Hunde können das nicht. Aber meiner, der kann es. Ihr werdet es ja schon erleben, wenn ihr kommt. Seht mal das Mädchen ja. da drüben auf dem schwarzen Pferd. Das ist Lotta. Sie kann das wildeste Pferd bändigen. Oh, fantastisch. Ist sie nicht großartig? Oh, Wenn ich doch auch so reiten könnte. Fällt sie nie herunter, Jimmy? Natürlich nicht. Nun muss ich aber gehen. Komm, Sammy. Lucky, hierher. Und wenn ihr zur Vorstellung kommt, halten wir nach euch Ausschau. Jeden Tag gibt es zwei Vorstellungen. Eine um 7 Uhr und eine um 9 Uhr. Ach, wenn wir doch nur zur Letzten gehen könnten. Oh ja, ja. Es wäre herrlich, bis 11 Uhr aufzubleiben. Oh ja, Am nächsten Morgen erlebten die Mädchen eine unangenehme Überraschung. Als sie in ihr Klassenzimmer kamen, war die große Fensterscheibe total zerschmettert. Fräulein Roberts, die Klassenlehrerin, saß an ihrem Pult und sah die Mädchen streng an. Ein Hausmädchen fegte die Scherben zusammen. Du meine Güte, wie ist denn das gekommen? Das ist genau das, was ich wissen möchte. Wer hat sie denn zerbrochen? Hier, dieser kleine, harte Gummiball. Ich fand ihn auf dem Fußboden, als ich hereinkam. Jemand muss im Zimmer damit gespielt haben. Und das ist verboten. Das wisst ihr ganz genau. Anni ja, und ich waren es bestimmt nicht, Fräulein Roberts. Wir waren nach dem Frühstück dauernd beisammen. Und Katrin war bei uns. Ja, und ich war es auch nicht. Ich habe die Vogelkäfige gereinigt. Papa la Pap, da hätte ich viel zu tun, mir nacheinander eure Erklärungen anzuhören, was ihr zwischen Frühstück und erster Unterrichtsstunde getan habt. Ich verlange, dass die Schuldige sich meldet, und wenn sie jetzt nicht den Mut hat, kann sie später in der Pause mit mir sprechen. Nach Mathematik bei Fräulein Roberts kam Französisch bei Mademoiselle. Tja, das Fenster ist kaputt. Wie ist denn das passiert? Wir wissen es nicht, Mademoiselle. Niemand hat sich bis jetzt gemeldet. Das ist ja fürchterlich. Das ist nicht sehr tapfer. Ich hoffe nur, dass die Schuldig ein sehr schlechtes Gewissen hat. Denn wenn sie sie nicht meldet, gibt es sicher Klassenstrafe. Klassenstrafe? Aber wenn wir es doch nicht waren. Nun, es ist alte Sitte hier, dass die gesamte Klasse bestraft wird und für den Schad gerade stehen muss. Das werden die Schuldigen nicht wollen und sich melden. Aber auch Mademoiselles warnende Worte waren in den Wind gesprochen. Die Schuldige blieb stumm. Nach der Pause betrat Fräulein Roberts wieder das Klassenzimmer. Es tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, dass sich niemand gemeldet hat. Aus diesem Grunde musste ich die Angelegenheit der Direktorin melden. Die neue Glasscheibe wird 20 Mark kosten und die Klasse muss für den Schaden aufkommen. Frau Direktor hat bestimmt, dass ihr nicht in den Zirkus geht, sondern das Eintrittsgeld dafür zur Ausbesserung der Scheibe verwendet wird. Am Nachmittag trafen sich vier Mädchen der Klasse zu einem geheimen Gespräch im Gemeinschaftsraum. Es waren die Zwillinge Hanni und Nanni und Jenny und Katrin. Sie waren wütend, weil man ihnen den Zirkus verboten hatte. Ach, so eine Gemeinheit. Ich finde, wir sollten trotzdem gehen. Wir könnten um halb neun aus dem Haus schlüpfen und nach der Vorstellung ist es sowieso stockfinster überall. Aber die Schultüren werden um zehn Uhr abgeschlossen. Das weiß ich auch. Aber es gibt auch Leitern draußen im Geräteschuppen. Jawohl, und am nächsten Morgen würde man die Leiter bemerken und sofort Bescheid wissen. Ach, Blödsinn. Nur eine wird natürlich ins Fenster klettern, uns die Tür aufriegeln und ins Haus lassen. Die Leiter bringen wir anderen dann in den Schuppen zurück. Ah, oh, klasse Idee, Jenny. Mhm. Aber was machen wir, wenn wir geschnappt werden? Ich mag gar nicht dran denken. Das brauchst du doch gar nicht. Man wird uns nicht schnappen. Wir werden es nur Hilda sagen. Sie wird zwar nicht mitkommen, da sie Vertrauensschülerin ist, aber sie wird uns nichts in den Weg legen. Hilda hielt die vier wirklich nicht von ihrem Vorhaben ab. Meinetwegen riskiert es, aber lasst euch nicht erwischen. Fräulein Jenks mit der dritten Klasse geht nämlich zur 7 Uhr Vorstellung. Um halb 9 Uhr verließen Hanni, Nanni, Jenny und Katrin heimlich das Haus durch eine Seitentür. Draußen war es dunkel. Aber sternklar, bald würde der Mond aufgehen. Sie kamen gerade beim Zirkus an, als die Leute aus dem Zelt strömten. Die erste Vorstellung war zu Ende. Kommt hier hinter die Hecke, bis alle gegangen sind. Wir dürfen Fräulein Jenks nicht in die Arme laufen. Ach so, jetzt dürfte die Luft rein sein. Schnell, die Vorstellung fängt gleich an. Wir setzen uns ganz hinten hin. <lacht> Die Vorstellung war hervorragend. Sie sahen die Reiterin Lotta, die nun ein glitzerndes Kostüm trug und auf einem ungesattelten Pferd ihre Kunststücke vorführte. Sie bewunderten Jimmy und seinen klugen Hund Lucky, der wirklich buchstabieren und zählen konnte. Sie beklatschten die lustigen Clowns und die wagemutigen Akrobaten. wie der Schimpanse Sammy sich auszieht und seinen Schlafanzug ganz allein anzieht. Oh, ja. <lacht> Nein, das das ist glück. das komisch. Ja. Sie fliegt sich sogar ins Bett und deckt sich zu. Oh, ja. süß. Okay. Es ist bald Schluss. Wir sollten lieber gehen, damit uns keiner erkennt. Ja, war aufgegangen, die vier Mädchen konnten den Weg gut erkennen. Auf Zehenspitzen schlichen sie zum Gerätehaus. Ob die Ausreißer mit der kleinen Leiter wohl in ihr Zimmer kamen? Die Leiter reichte nicht einmal bis zur Fensterbank. Die große Leiter aber war so schwer, dass die Mädchen sie nicht anheben konnten. Ratlos standen sie im hellen Mondlicht. Was sollen wir nur tun? Wir können doch ja nicht die ganze Nacht hier draußen bleiben. Morgen früh werden sie uns entdecken, aber bis dahin holen wir uns den Tod. Es ist so kalt hier draußen. Halt doch den Mund und sei nicht so ein Angsthase, Katrin. Oh, ich weiß etwas. Wir werfen kleine Steinchen an unser Fenster. Sicher wacht einer auf und lässt uns ins Haus. Prima Idee. Hilda hatte das Steinchen sofort gehört. Die Ausreißer hatten Glück. Sie war ja Vertrauensschülerin und schlief unruhig, weil sie sich ein wenig verantwortlich fühlte für die vier. Ende gut, alles gut. Bald lagen die vier Mädchen in ihren Betten, und tiefe Ruhe war eingekehrt im Lindenhof. Die Nacht war nur viel zu kurz. Hallo Jenny, Katrin, wollt ihr euch nicht rühren? Ihr werdet zu spät kommen. Nun schaut euch diese faulen Zwillinge an. Die haben noch nicht mal mit den Wimpern gezockt. Oh Hilda, du bist gemein mit Wasser zu spritzen. Was ist denn los? Aufstehen, meine Dame. Nun aber raus, sonst bekommt ihr Ärger und ich auch. Denn nur mit Fräulein Roberts los, strahlend vor Freundlichkeit, betrat sie das Klassenzimmer. Hört zu, ihr Mädchen, ich habe mich heute Morgen schon sehr gefreut. Ich habe beim Frühstück von Fräulein Jenks erfahren, dass keine von euch die Scheibe zerbrochen hat. Es war ein Mädchen aus der dritten Klasse. Als sie gestern Abend von dem Zirkusverbot für die zweite Klasse, also für euch, erfuhr, wurde sie sehr aufgeregt und begann zu weinen. Nach der Vorstellung erfuhr Fräulein Jängst dann das ganze Malheur mit dem Ball. Hurra, hurra, wir dürfen in den, hurra, wir wir dürfen in den, den, den Zirkus! In den Zirkus! Ruhe! Ruhe! Die Frau Direktor hat vorgeschlagen, dass ihr morgen geht und um euch für eure unverdiente Enttäuschung zu entschädigen, lädt euch die Schule vorher zu Kaffee und Kaffee. Kuchen ein. Oh, diese Enttäuschung für Hanni, Nanni, Katrin und Jenny. Sie verpassten Kaffee und Kuchen. Die ausgezeichnete Zirkusvorstellung, die sie sich mit gutem Gewissen gern noch einmal angesehen hätten, denn sie wurden mit einer schlimmen Erkältung ins Krankenzimmer geschickt. Wo so habt ihr nur diese Erkältung her? Hoffentlich keine Grippe-Epidemie, das wäre schrecklich für Lindenhof. Na, die Hausmutter wird Fieber messen und euch eine kräftige Arznei geben. Ach, Ach, wie war mir blödsinnig, dass wir vorgestern diesen Ausflug gemacht haben. Heute hätten wir es einfacher. Nun kommen wir um Kaffee und Kuchen. Die Direktorin hat extra eine große Schokoladentorte für die Klasse bestellt. Ach, Oh, so schöne Torte. Ich hätte solchen Appetit gehabt. Stattdessen bekommen wir die grässliche Medizin von der Hausmutter. Mir ist jetzt schon ganz schlecht. Ach, halt doch endlich den Mund. Ich will lesen. Vor dem Schlafengehen besuchte Fräulein Roberts noch einmal das Krankenzimmer. Die Hausmutter machte gerade die Betten. Das geht Ihnen schon viel besser, Fräulein Roberts. Nur eine starke Erkältung. Ich finde, dass die vier sich hervorragend gehalten haben. Nicht einmal gemurrt, als sie ins Bett mussten. Dürfen sie wohl schon was essen? Ich äh, habe hier noch vier Stück Schokoladentorte. Schokoladentorte wird ihnen nichts schaden, wenn sie Appetit darauf haben. Na und ob sie Appetit hatten. Sofort wurde die Torte verspeist und die Mädchen hörten dabei zu, was Fräulein Roberts vom Zirkus berichtete. Oh, Fräulein Roberts, fanden Sie es auch so komisch, als ich Sammy, der Schimpanse, aussuche und ins Bett legte? Bitte? Was? Ach, äh, Katrin hat in der Staff Reklame Bilder gesehen und uns auch erzählt davon. Du Schaf, Katrin! Beinahe hättest du vorhin eine schöne Katastrophe heraufbeschworen. Beinahe hättest du uns verraten. Nicht auszudenken, wenn Hanni nicht so schlagfertig gewesen wäre. Die Wochen vergingen schnell. An einem Nachmittag saßen die jüngeren Mädchen vergnügt in ihrem Gemeinschaftsraum beisammen. Hanni hatte den Plattenspieler angestellt und ließ schon zum vierten Mal die gleiche Platte ablaufen. Jenny legte ihr Buch beiseite. Um Himmels Willen, Honey, du raufst mir den letzten Nerv. Willst du die Platte auswendig lernen? Nimm sie herunter und schlag sie in Stücke. Wenn ich sie nochmal anhören muss, fange ich an zu schreien. Oh! Das hättest du nicht tun gesollt. Oh, das hättest du nicht tun gesollt. Oh, meine Güte Susa, wie bist du nur aufgewachsen? Nimm doch mal ein bisschen Nachhilfe in Deutsch. Du redest dauernd von eurem Reichtum und Mercedes und Haus und weiß der Teufel was sonst noch alles, aber zur gleichen Zeit hast du die Ausdrucksweise eines Straßenkehrers. Und du hast die Manieren eines Straßenkehrers, meine Liebe. Sicher hätten meine Eltern mich nicht nach Lindenhof gebracht, wenn sie gewusst hätten, dass ich mit solchen Mädchen wie dich sein muss. Ah, So ein Deutsch. Meine liebe Suse, du meinst also, du seist zu vornehm für uns, dass ich nicht lache. Du weißt ja nicht mal, wie man sich den Hals wäscht. Und ausgerechnet du sprichst von Manieren. Feine Manieren als du. Du raubst mir wirklich den allerletzten Nerv. <lacht> Schrecklicher Streit. Jenny war wütend aus dem Raum gestampft und nach einer Weile verließ auch Suse den Gemeinschaftsraum. Oh, Honey, wie still und blass Suse auf einmal wurde. Ich finde auch, Jenny sollte wirklich nicht immer sagen, was sie denkt. Da ist Suse aber auch selbst schuld. Ihr affektiertes Benehmen kann einen auch aufregen. Wenn sie sich nicht dauernd wichtig machte und drumprotzte, würde niemand ihre Fehler sonderlich beachten. Bei Suse wüsste ich wirklich nicht, ob sie großzügig oder geizig, ob sie gut oder falsch, ehrlich oder unehrlich, lustig oder ernsthaft ist. Sie setzt eine Maske auf und gibt vor, irgendetwas ganz Besonderes zu sein. Vielleicht wäre sie sonst ganz nett. Suse kam nicht zum Café, aber niemand vermisste sie. Als sie jedoch am Abend auch die Arbeitsgemeinschaft nicht besuchte, wurde Hanni ausgeschickt, um sie zu suchen. Hanni fand Suse schließlich im abgelegenen, kalten Musikzimmer. Hallo Suse, du wirst dich hier erkälten. Hast du denn die Arbeitsgemeinschaft ganz vergessen? Nein, aber lass mich bitte in Ruhe. Nach dem, was Jenny über mich gesagt hat, kann ich euch nicht mehr gegenübertreten. Nun komm schon, sei nicht eingeschnappt. Du weißt doch, wie leicht Jenny in Wut gerät. Sie sagt dann oft Dinge, die sie gar nicht so meint. Sie hat sicher alles längst wieder vergessen. Jenny sagt immer alles, was sie denkt. Oh, wie ich Jenny hasse! Bitte, lass mich allein, Honey." Und Honey ging. Denn sie konnte sich gut vorstellen, wie jemandem zumute sein musste, dem man in aller Öffentlichkeit so rabiat bloßgestellt hatte. Im Korridor begegnete ihr Linda, eine Schülerin der Oberklasse. Ist irgendetwas passiert? Fällt die Arbeitsgemeinschaft heute für euch aus? Oh nein, Linda. Mich suchte Suse. Sie hatte einen schlimmen Streit mit Jenny. Und nun sitzt sie ganz allein und unglücklich im Musikzimmer. Ich mache mir direkt Sorgen. Sie sieht so traurig aus. Ich glaube, dass mehr dahinter steckt als dieser alberne Streit. Ja, ich habe auch schon gemerkt, dass Suse überall aneckt. Ich werde dir einiges erklären, Honey. Ich glaube, hier an der Schule bin ich der einzige Mensch, der sie richtig kennt. Hoffentlich können wir beide dann Suse helfen. Ich mag sie zwar nicht sonderlich, aber vielleicht kenne ich sie nur zu wenig. Ja, weißt du, Suses Eltern waren einmal sehr arm. Ihre Mutter war die Tochter unseres alten Gärtners. Ihr Vater hatte viel Glück mit seinem Ladengeschäft, mit dem er ein Vermögen verdiente. Sie haben Auto, ein tolles Haus und alles, was man sich nur denken kann. Suse schickte man in die besten Schulen. Ihre dumme Überheblichkeit ist nur eine Art Schutzwall, hinter dem sich ein einfaches und ziemlich verschüchtertes Mädchen verbirgt. Wie dumm von Suse, sich so ungeschickt zu verstellen. Ihre blöde Angeberei ist manchmal wirklich nicht zu ertragen. Ach, Hanni, wenn Menschen wie Suse merken, dass sie nicht so gebildet und guter Herkunft sind wie die anderen, dann versuchen sie eben in dieser Weise ihre Unsicherheit zu verbergen. Ich werde einmal mit ihr sprechen, aber ich möchte, dass du mir hilfst. Seid ganz besonders nett zu ihr in den kommenden Wochen. Gebt ihr eine Möglichkeit zu zeigen, was in ihr steckt. Was Linda mit Suse besprach, erfuhren die Zwillinge nie. Aber als Suse in den Gemeinschaftsraum kam, noch blass und ein bisschen verstört, kam Nanni ihr gleich zu Hilfe. Hallo Suse, wie gut, dass du kommst. Ach, oh, sieh doch nur, was ich wieder für einen Fehler in meiner Strickerei gemacht habe. Du kannst doch so gut nach Muster stricken. Ich werde noch ganz verrückt dabei. Gib mal her, Nanni. Aber das ist schon ganz richtig so stricke noch einmal rechte Maschen hin- und hergehend. Dann siehst du das Muster ganz klar. Hey, Suse, hast du zufällig deinen großen Tuschkasten dabei? Meine Wasserfarben sind alle und ich muss bis morgen alles ausgetuscht haben. Ich kann ihn dir gern holen, Hanni. Ich habe sowieso meinen Federhalter im Schlafraum liegen lassen. Ich bin gleich wieder da. Du meine Güte, Hani und Nani, warum seid ihr plötzlich so befreundet mit unserem Hochmutsteufel? Um deine Rabiatheit ein wenig gut zu machen, meine liebe Jenny. Ach, mir tut das Ganze ja auch leid. Ihr könnt's mir schon glauben. Ich werde mein Gewissen entlasten und Suse zeigen, dass ich nicht schön gehandelt habe. Das ist gut, Jenny. Achtung, sie kommt. Hier, Rani, der Tuschkasten. Oh, vielen Dank, Suse. Das ist aber ein hübscher Mahlkasten. Suse, auch ein Bonbon? Suse zögerte. Sie war noch immer beleidigt. Aber Jennys Augen sahen so bittend und freundlich aus, als wollten sie sagen, lass uns Frieden schließen. Also schluckte sie ihren Ärger hinunter und nahm ein Bonbon. Ihre Stimme zitterte leicht. Sie war kein tapferes und auch kein sehr verständiges Mädchen. Aber jetzt war sie tapfer und verständig. Danke, Jenny. Nur noch vier Wochen bis Weihnachten. Die Mädchen übten fleißig für die Theateraufführung. Fünf Mädchen spielten in dem historischen Stück mit, das Roland Kennedy selbst geschrieben hatte. Die anderen im Französischen. Alle hatten eine Aufgabe. Nur Suse hatte keine. Hallo Suse! Was ist los mit dir? Hast du schlechte Nachrichten von zu Hause? Nein, Noch nein Nanni, ist es nicht. Bist du traurig, weil du nicht mitmachst bei den Aufführungen? Ich dachte mir, du hättest eine Rolle in dem französischen Stück. Das war auch vorgesehen, aber dann hat Mademoiselle plötzlich jemand anders vorgezogen. Ich mache nirgends mit. Alle werden es merken. Jenny hatte dem Gespräch zugehört. Sie war in den letzten Wochen immer sehr nett zu Suse gewesen, denn sie hatte wegen des Streits immer noch ein schlechtes Gewissen. Hallo, ich hab's. Suse, wir machen dich zu so flöße. Wir brauchen jemanden, der uns bei den Proben den Text vorsagt, wenn wir stecken bleiben. Ich vergesse meine Sätze vor Aufregung oft genug. Hm, das liegt mir aber gar nicht. Warum nicht, du Dummkopf? Es würde uns doch so viel bedeuten. Bitte, Suse, tu es. Bei der Vorstellung sind bestimmt ein paar von uns sehr aufgeregt und wären sehr dankbar für eine Soufflöse. So wurde Suse Soufflöse. Zwei Wochen vor der Aufführung gab es einen Unfall. Vera brach sich beim Turnunterricht den Arm. Der Arm kam in Gips und Vera durfte nach Hause da es so kurz vor den Ferien war. Was sollen wir tun? Niemand kann Veras große Rolle so schnell lernen. Da weiß ich aber Ersatz. Du, Suse! Ich? Du hast immer so gut souffliert und kannst wahrscheinlich das ganze Stück auswendig. Oh Jenny, ich kenne jedes Wort von Veras Rolle. Sie ist ganz besonders schön. Und Suse übernahm somit eine der wichtigsten Rollen im Stück. Sie wusste nicht nur den Text auswendig, sondern zeigte auch eine gute schauspielerische Leistung, weil sie Vera besonders oft beobachtet hatte. Die Klasse war sehr zufrieden, aber niemand war so glücklich wie Suse selbst. Als Hanni und Nani und Katrin eines Nachmittags aus der Stadt kamen, hörten sie ein Winseln. Sofort suchten sie die Hecke ab, aus der das Geräusch kam. Oh, ein kleiner Terrier. Oh, er, er blutet. Er ist angeschossen. Das war sicher dieser scheußliche Bauer, der hier in der Nähe seinen Hof hat. Puh, der schreit immer, dass er jeden Hund tot schießt, der über seine Felder rennt. Da haben wir es. Als ob das ein Verbrechen wäre, wenn so ein kleiner Hund über die Felder rennt. Ach, weißt du, auf den Feldern weinen Schafe, die bald Junge bekommen. Hunde scheuchen natürlich gern Schafe und jagen ihnen damit Angst ein. Aber wie können wir dem armen Hund nur helfen? Ich nehme ihn mit ins Internat und pflege ihn, bis er gesund ist. Du darfst doch den Hund nicht in die Schule bringen, Katrin. Das ist verboten. Außerdem müssen wir die Polizei benachrichtigen. Vielleicht macht sich sein Besitzer schon Sorgen. Das mache ich schon. Ich rufe an und sage Bescheid bei der Polizei. Aber jetzt nehme ich ihn erst einmal mit. Wir könnten ihn vielleicht im Fahrradschuppen unterbringen. Er ist doch krank. Das ist viel zu kalt. Lieber im Dachboden. Oh ja, Nanni, das ist eine gute Idee. Wir müssen nur sehr vorsichtig sein. Hanni und Nanni laufen schnell voraus. Hanni, du pfeifst, wenn die Luft rein ist. Und Nanni macht schon eine Kiste bereit im Bodenraum. Kaum hatte Hanni gepfiffen, hastete Katrin mit dem kleinen Hund, der sich vertrauensvoll an sie schmiegte, ins Haus. Flink lief sie mit Hanni die Treppe hinauf, den Korridor entlang, zur Bodentreppe. Als sie um die Ecke biegen wollten, näherten sich Schritte. Blitzschnell öffnete Hanni einen großen Besenschrank und drängte Katrin mit dem Hund hinein. Sie kniete sich vor die geschlossene Schranktür und gab vor, ihren Schuh zuzubinden. Oh, Mademoiselle. Tiens, warum jaust du wie ein Hund, Hanni? Die Luft ist wieder rein, Katrin gehört, was Mademoiselle fragte? Komm schnell. Bald lag der kleine Terrier, von Katrin schein gewaschen und verarztet, in seinem warmen Kistchen. Zwei Tage vergingen ohne ernstliche Störungen. Am dritten Tag, Katrin hatte den Hund gerade gefüttert und mit ihm getollt und war ins Klassenzimmer zurückgekehrt, da fühlte der kleine Terrier ein Bedürfnis nach Freiheit. Er sprang an die Tür, Und versuchte die Klinke zu erreichen. Er war ein gut dressiertes Tier und tatsächlich, er schaffte es. Nach einer Weile öffnete sich die Bodentür und vor Freude bellend trottete der kleine Hund die Treppenstufen hinunter. Ausgerechnet jetzt. Die neue Unterrichtsstunde würde gleich beginnen. Tja, ein Hund, ein richtiger Hund. Bist du wohl weg? Um Himmels willen, wo kommt der Hund her? Was sucht er hier? Katrin öffnete erschreckt die Klassentür und vor Freude, jaulend und bellend, sprang der Hund an ihr hoch. Was hat das zu so bedeuten? Oh, fort mit dem Hund! Was will er? Na, ich glaube, da fragen wir am besten Katrin. Ich wollte bestimmt niemanden ärgern, Frau Direktorin, aber er war doch verletzt und ich habe Hunde doch so gern. Na, das erzähle mir alles im Büro, Katrin. Nimm den Hund mit. Und so berichtete Katrin die ganze Geschichte und die Direktorin hörte aufmerksam zu. Sie rief auch gleich bei der Polizei an. Warum bist du nicht gleich zu mir gekommen, Katrin? Das hätte eine Menge Ärger erspart. Aber du bist schon ein liebes Mädchen. Du darfst den Hund behalten, wenn sein Besitzer sich nicht meldet. Bis zu den Ferien kann er hier in Lindenhof bleiben. Er muss nur irgendwo in den Ställen schlafen. Und nach den Ferien kann er bei deinen Angehörigen bleiben. Katrin wäre der Direktorin am liebsten um den Hals gefallen. Mit leuchtenden Augen rannte sie davon, der Hund dicht hinter ihr. Sie lief zu den Ställen und bat einen Gärtner, dem Hund ein gutes Plätzchen zu geben. Danach stürmte sie in ihr Klassenzimmer. Hört mal her! Frau Direktorin hat erlaubt, dass ich den Hund behalte. Ich nehme ihn mit nach Hause. Was sind das für Manieren? Ich erlaube nicht, dass du meinen Unterricht da stört. dich sofort. Und wenn du nicht aufpasst, werde ich dich einen drei Seite langen französischen Aufsatz über Hunde schreiben lassen. Attention! Alle Schülerinnen und auch die Lehrerinnen liebten den kleinen Terrier. Nur Mademoiselle betonte immer wieder, dass eine Schule nicht der geeignete Platz für Hunde sei. Er ist fürchterlich, der Hund. Fürchterlich. Oh, wie hat er mich erschreckt. <lacht> die Serien rückten immer näher. Der große, bunte Abend war gekommen. Die meisten Mädchen liefen schon in ihren Theaterkostümen umher, in allerlei komischen Kleidern und Hüten. Im Nu war dadurch die Stimmung großartig. Die Oberklasse begann den Abend mit ihrem lateinischen Stück. Die jüngeren Mädchen konnten es kaum verstehen, aber sie hörten höflich zu. Oh je, Nani, es will noch alles lernen müssen, bis wir mal so weit sind. Ach, Nani, denk nicht dran. Sonst wird man seines Lebens überhaupt nicht froh. So. In der Pause ging alles in den großen Speisesaal. Oh, Hanni und Hanni, was für ein köstliches Befehl. Die großen Meternachtsfessel sind ja nichts dagegen. Oh, mh, die vielen feinen Sachen. Legen. Oh, toll. Aber das können wir im Leben nicht aufessen. Hallo, hm. Sullivan. Du weißt nicht, was du redest. Hier? Ja? Dopfte den Mund mit den köstlichen Schinkenrollen. Oh. Mm, Nanni, nimm auch. Mm, köstlich, köstlich. Da sind sie alle. Mm, oh das hübsch dekorierte Buffet war wie weggefegt, als das französische Stück begann. Es wurde ein großer Erfolg und Mademoiselle strahlte. Tja, ihr seid eigentlich gar nicht so fürchterlich. Mein Petit. Und nun kam Nannis Clown-Tanz, den die Schülerinnen so liebten. Oh, wie Nanni hopste und tanzte. Sie wiegte sich hin und her und machte seltsame Verrenkungen. Alles amüsierte sich köstlich. Aber plötzlich verhedderten sich ihre Beine. Katrins kleiner Hund kam Nanni in die Quere. Und der Tanz endete so abrupt und plötzlich wie bei dem großen Mitternachtsfest. Das Programm rollte nun reibungslos weiter ab. Das große historische Stück, das Fräulein Kennedy geschrieben hatte, folgte. Suse spielte so gut, dass alle Zuschauer ihren Namen riefen und sie sich noch einmal auf der Bühne zeigen musste. Das war für sie der glücklichste Augenblick ihres Lebens. Jenny sah Hani lächelnd an. Der schreckliche Streit mit Suse belastete nun ihr Gewissen nicht mehr. Das schöne, gelungene Fest war zu Ende. Die Mädchen im Schlafsaal 8 schwatzten und lachten noch eine ganze Weile. Es war ja auch der letzte Schultag. Was ist, Suse, doch für ein lieber Kerl geworden, Jenny. Ich werde solchen Menschen jetzt immer eine Chance geben. Als ob wir dir und Nanni nicht auch einmal eine Chance gegeben hätten. <lacht> ihr wart nämlich unerträglich, als ihr hier aufkreuzet im Internat. Das kann ich euch versichern. Eigentlich seid ihr jetzt ganz nett, du und Nanni. Hanni und Nanni ergriffen zwei Kissen und liefen auf die spottlustige Jenny zu. Kreischend versuchte sie, sich vor den übermütigen Zwillingen zu retten. Hey, nee, Jenny! Nicht, lass doch! Nicht. Aber dir geben wir keine Chance, du Scheiße! Du verdienst doch keine Jenny! Aua! Hör sofort auf zu kneifen! Na, wartet, bis ich ein Kissen in die Hand bekomme! Hey, oh, nee. lass Hallo, was ist denn hier los? Wir sind doch kein Ehrenanstalt! Fürchteli, fürchteli, meine Nerven, meine Nerven. Gut, dass morgen die Ferien beginnen.